أشهد على إله إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتو مسلمون زاخوة الوزيشنا الله جل وعلا كما نشخص قرائل نفسه وما نفسه ايته اي افضل وما نفسه اي جد Nećem mu nikoga ko će ga na putu put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wa salam posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti gospodari je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umrite nikako drugačije osim kao u Simani. Zatim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Molim Allaha da naše skupoje učini veličetnim skupove na kojima će se on subhanahu wa ta'ala spominjati i veličati i da nam podari inšala života da ono što smo planirali nanijetili da završimo na ovom vareću mjestu. Nakon kratke pauze nastavljamo ako boda govoriti o Allahu i tabareke ta'ala Lijepim imenima. Večeras, ako budo da uz Allahov subhanahu wa ta'ala pomoći, a i idućeg puta, svećemo večeras obširnije i više spominjati ovo ime u kojem ćemo govoriti, a naredne sedmice ćemo ga spojiti sa drugim Allahovim subhanahu wa ta'ala imenom. Naime, večeras ćemo govoriti o velikom vam Allahovom subhanahu wa ta'ala imenu, velikom vam Allahovom subhanahu wa ta'ala imenu, el-hayj. Sama riječ ilhaj čovjeka oživljava kada je spominje. Zbog čega ilhaj živi Allah te bareke vatala koji je živi, koji živi vječnim životom, životom koji nije sličan životu ljudi, i stvorenja. On subhanahu vatala koji daje svemu život. I on subhanahu vatala koji oduzima svima život. Sve njega subhanahu vatala je stvoreno. I sve mimo njega je prolazno. Osim njega, subhanahu wa ta'ala, zato što je on wal-evolu wal-akhiru. On je prvi i on je posljedni. Prvi, kako kaže poslanik, alaih salatu wa salam, al-evol, felejse qable kašej. On je prvi i pri njega ništa drugo nije bilo osim njega, tabareke wa ta'ala. Što znači, da je sve mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala, stvoreno. Sve mimo Allaha. A kad kažemo mimo Allaha, mislimo mimo njegovog veličanstvenog zlata, bića, njegovi savršeni osobina, nijedna ta osobina, Allaha subhanahu wa ta'ala nije stvorena. A sve mimo njega, te bareke wa ta'ala je stvoreno. <kuh> Tako ćemo pojastati ako voda večeras ovu meselu. Zatim, u arapskom jeziku je poznato riječ el-haja, hayat ili hayat, mi kažemo u bosanskom, što ukazuje na život, suprotno tome je el smrt. I sve ima Allaha subhanahu wa ta'ala živi, odnosno pojavljuje se u svijetu postojanja njegovom vođom, njegovim kudretom, njegovom moći, njegovim stvaranjem. I sve će to nestati, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I nije slučaj isti sa gospodarom Tebarek wa ta'ala. Zatim, ovo veliko veličanstveno Allaho subhanahu wa ta'ala ime Al-Hay U Kur'anu se spominje na pet mjesta Prije svega u Suri Bekar I obrate pažnju kada Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na ovo veliko ime Kada se opisao im velikim imenom Nakon toga ukazuje da je on zaslužan obožavanja Pogledajte danas ljudi što obožavaju Mnogo bošice Sve što je neživo, sve što je mrtvo, pa čak i živi obožavaju koji imaju kratak vijek. I ti koji su živi do roka određenog i oni odlaze gospodaru Tabara i kvetana. A Allah Jalešanu ukazuje da je on El-haj, vječni, živi, koji živi vječnim životom, jedini zaslužan da kao takav bude obožavan. Da njemu robuješ, da njega voliš, da njega postuješ, da njega cijeniš da njemu sežnu činiš i nikom drugom. Zbog čega? Zbog ove velike osobinije, draga braćo, osobine veličanstvenog, savršenog života. Jer ovo ime Elhaj živi, u sebi sadrži savršenu osobinu života, vječnog, neprolaznog, a sve mimo njega je prolazno. Tako da ništa ne postoji, niti može postojati u svijetu vidljivog i nevidljivog svijeta, da može biti zaslužno da može biti obožavano mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji el hayj vječni živi i koji svemu daje život. Allah dželašanu kaže Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Pa nakon toga opisuje lata Allah pored kojek drugog istinskog Boga nema jedini ilah koji se obožava koji je el hay el kajum koji je živ i vječni Pogledajte nakon toga el hay koji je živi i vječni kojeg ne obuzima ni drijemeš ni san Allahu ekvar kakvi smo mi smrtnici koliko smo nemoćni da izdržimo heftu, dvije hefte, tri hefte, da ne spavamo. Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio. 50.000 godina je zapisao sa kalemom šta će biti, kako će se znači dešavati odvijati stvari na dunjalu. 55 stvaranja. Zaisto je nakon početka tog stvaranja, do današnjih dana i koliko će biti u budućnosti, Še kako promiše, razmiša Allahu te barek, vetar snazi, veličini moći. Da nikada ni u kom trenutku ga nemoć nije obuzela. Da nikada nije, znači doživio san. Allah subhanahu wa ta'ala niti drijemeš. Jesu sve ovo osobine koje su negativne, majkave i nikada ni u kom slučaju ne mogu se pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala. A mi, obični smrtnici smo opisani svim ovim osobinama, svim ovim osobinama Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Ali Imran u prvom i drugom ajtu Elif <tip> la mi Allahu la ilaha illahu alha yul qayyum Allah pod nema drugog istinskog Boga jedin istinski Bog koji je zaslužan da bude obožavan alha yul qayyum živi i vječni, koji ne umire, koji ne prolazi. Jedini Allah te rekao je Zato, draga braća, kada čovjek razmisli promislivim kuranskim ajetima, odma pogleda tamo kineze, čemu sve robuju, od koga sve traže zaštitu i pomoć, koga sve hrani, kome prinose žrtvu, kome prinose hranu i na kraju vidi ptica da sleti jel i uradi ono što uradi. Pas, prođe i uradi ono što uradi, a ne nemoće da se pokreni, kip, predmet. A Allah džele vada za poslanje gospodara svjetova, stvoritelja svega živog i vječnog, koji je sve stvorio i sve mu dao život. Kako bi ljudi radili ili za korist, odnosno da zasluže džennet i njegova prostranstva ili vatru, i onu užasnu patnju koja očekuje svakog onoga, koji glavu okrine od puta Allaha tabaraka eva ta'ala. Zatim u suri Taha, u 111. ajetu, Allah dželašanhu, opisuje stanje sudnjega dana. Ukazuje u prvim ajetima, pogledajte sura Bekara, zatim sura Limran, prije su znači poredane nego sura Taha, stanje da ljudi trebaju da obožavaju Allaha subhanahu ta'ala i da moraju, da je jedini zaslužan a zatim nakon svega toga ukazuje u suri Taha stanje na sudnjem danu šta će biti sa onima koji glava okrenu Allah Đerašanu kaže Wa li li i tog dana će lica svih stvorenja se pokoriti kome živom i vječnom tad će oboriti glave svoje tada nećeš čuti illa hemsa, kako je došlo, osim šapat, strah, tuga, jevmul hasre, dan tuge, kada budu proživljeni, stavi pred Alaha Subhanova tala, sjeti se i prisjeti se svega što su činili. Nisu obožavali i nisu radili po onome što njihov uzvišeni živiji i vječni gospodar traži od njih. Glave su okretali, zato će tom danu biti ponižen. Ali će se morati pokoriti, prkos, da bude prkosan, da se prkosi, uzdiže, oholi, da glavu okreće, da govori, ko je vaš gospodar, kome se vi klanjate, da li stabili tamo, da li ste to vidjeli, da li je neko bio pa se vratio. Tada u tim trenutcima neće biti takvi. Tada niko ne sviđe progovoriti, tada niko ne sviđe podići glas. Tog dana će strahovati vjerovijesnici, a zamisle kako će tek strahovati ohovnici, nevjernici, munafici i svi oni koji su bili na suprotnom putu od puta Muhammeda, a.s.w. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَا ظُلْمًا u nastupku ajeta. Tog dana će propast i propast samo uvidjeti svaki ona onaj menhamel ko bude imao pri sebi bilo kakav vid zulma da je činja zunjavu. Bilo prema kome svaku nepravdu tog dana će. Tog dana će kako je došlo u hadisu poslanika sa Allahu aljih i veselime šukata ovca ili ovan tražiti svoje pravo odnosno od onoga koji mu je načinio nepravdu pa ga je udarao sa rogovima rogati. Znam se takva stvorenja životinje, životinje šta će tražiti pa što tek onda mislite šta će ljudi tražiti o svojih prava što si ih na Dunjavu taj dhulm je opisan, kako je rekao poslanic da su tmine na sunjem danu, tmine. A s druge strane, isto tako obuhvata da je to širk, da je to i širk, jer nema veće nepravde od onoga koji pripisuje Allah, Utebare, koja je tala druga. I takav će se uhvati za glavu. Oni treba da se uhvati, ali će se oni koji nisu radili širk, ali su učinili neku drugu, znači i drugi vid nepravde. Zato čovjek treba da se trudi I da nastoji da nikom nikom ni u kom slučaju, ma koliko je se stvari radilo da učini nepravdu, da mu nanesu zlo. Jer vidite koliko je opasno. Tog dana će takvi biti izgubljeni, takvi neće, vidite će biti od oni koji će uspjeti. Zatim Malađ je Lešano u suri Furkanu u 58. majto kaže: "Wa tawakkal 'ala al-Hayy alladhi la yamut wa sabbih Pogledajte ovu I ti se pouzdaj Osloni se na onoga koji je živi i vječni I njega veličaj Njega slavi Pouzdaj se i osloni se na onoga koji je živi i vječni Koji ne umire Allah subhanahu wa ta'ala Pogledajte našo se danas ljudi oslanjanju. Kome se prepuštaju Sve ono što će smrt okusiti, ili ono što je smrt okusilo, ili ono što nikada nije bilo u svijetu, znači posljan kao živo biće, neživo biće. Njima se prepuštaju, od njih traže, njih moli, njih dozivaju, na njih se oslanjaju. A Allah, dželjava, Allah traži od nas draga braće i cijene sestre, da se pouznamo i da se oslanimo na onoga koji je živi i vječni koji nikada ne umire. Jer on jedini zaslužan, jedini ti može pomoći i jedini ti može otkloniti ne On te bareke, te bareke vete Allah. Zatim u suri Gafir u 65. ajtu Allah dželašanhu kaže pa pogodajte sada što on u kur'anskom ajtu kaže. Hu velhaju la ilaha illahu On je živi pored kojeg nema drugog istinskog Boga, jedini. Zatim kaže فَدْعُوهُ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ I samo njega dozivajte tog živog, vječno Allah'a te bareke veta ta'ala samo od njega tražite, samo njega dozivajte i njemu vjeru onakvu kakvu je objavio ispravno činite, odnosno njega obožavajte na taj isprava način kakvu je on objavio preko svoga poslanika sallallahu alihi wasallam Nema dove mrtvom da ti mrtvi pomogni, da ti mrtvi izmieni stanje, da ti mrtvi popravi stanje, nego se traži o živog vječinom koji ne umire, koji je svemu dao život, koji svakom uzima život, i on je taj koji oživljava, život daje i on je taj koji usmrćuje. Jedini, draga braća, koji je zasužan, da budeš pokoran, ponizan, da njega tražiš, da njega doviš i koji je jedini umogućnosti sveta da ti ispunni On subhanahu subhanahu wa ta'ala Zato Allah jilashanuhu kaže Hvala awvalu, vala akhiru, valzahiru, valbatin Wa huwa bi kulli šehin alim I on je prvi, suhli hadith, tretji aed I on je prvi i posledni Zahir, vidljivi, batinna vidljivi Zahir, kako kaže poslanik Zahir, kareysa fa uqakashej onaj koji je iznad svi stvorenja, iznad njega ne postoji neko stvorenje, iznad svi stvorenja, bati nevidljivi, a on sve vidi, nevidljivi, a on sve vidi, ali će nas odnijem danu te bareke vetala dozvoliti jednoj posebnoj skupini, njegovoj dragoj skupini, skupinu koju on voli, koju on pomaže, kojoj daje posebne blagodati, islama i imana, to su mu'mini koji će ga na sudnjem danu vidjeti. Iako je na dunjalku nemoguće da se Allah subhanahu wa ta'ala vidi, ali na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala će dozvoliti vjernicima da ga vide. U džennetu isto tako će ga vjernici moći gledat. Onoga koga se obožavao nisi ga vidio, ali si čvrsto i jasno znao da on postoji da je on tvoj stvoritelj, jer ti je poslao knjigu preko poslanika Muhammeda alihi salatu Selam opisao se svojim savršenim osobinama, veličanstvenim imenima, da ga upoznaš, da ga spoznaš, da njemu robuješ, da njega cijeniš, da se njemu pokoravaš, nikom drugom. I nakon svega toga dolazi velika nagrada. Džennet, džennetska prostranstva, povrst svega, gledanje u lice milostivog, samilosnog, moćnog, veličanstvenog uzvišenog, plemenitog Allaha Jalla wa'ala to su najveće nagrade koje će imati stavnici dženneta kad se ugoda Allah zaboravit će se sve od ljepoti zamislite kad kako kaže poslanik sallahu alijih i veselim da će biti doveden se znači stanovnik dženneta i džehennema pa će jedan i drugi biti ubačeni samo na jedan dijelić u vatru i u džennetu Pa će biti upitan jedan i drugi, ovaj koji je bio siromašan, nikada u Žitke nije doživljavao na Dunjaluku. Nikada. S druge strane, onaj koji najviše uživao na Dunjaluku, bit će umoćen u vatru, ovaj u džennet. Kada bude umoćen u džennet, bit upitan da li si kad te gobu osjetio na Dunjaluku? Nikada. Nikada. Nikada. Zaboravit će svoj Habibi kada pogleda što svoje očekuje džennetljivu tamo. S druge strane, onaj koji najviše uživa, danas koliko ljudi živaju ne možemo nekoga izdvojiti od njih da kažemo poput njega. Znači ako na i najviše uživa, će samo jedan dijelić biti u vatri. Pa će biti izvučen i upitan da li se ikada doživio ljepotu. Zaboravit će sve pote sve naslede Dunjaluka. Zbog onoga što očekuje Džehnemli u Džehnemu. A zamislite kada uđe Džanetlija i kada pogleda to sve i zaboravi ovo sve, i kada vidi to sve što se može vidjeti od ljepote i naslede, Pa nakon svega, kako ono hadisu kada se sakupio za sofrom, pa kada pogleda Allaha subhanahu wa ta'ala, zaborajuće sve djele potekuje vidje. Zato je to najveća nagrada. Viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala u džanetu. Značenje ovog velikog Allahovog subhanahu wa ta'ala imena, kada se odnosi na Allaha jalla wa El-hay, kako kaže imam Taberi rahimahullah, živi koji ne umire. Koji živi svojim vječnim životom. Koji živi svojim vječnim životom. Životom koji nema početka ni kraja. Mi smo nastali iz, ne, iz nepostojanja, jel? Zatim, nakon našeg postojanja, ponovo slijedi nestanak. Prolaznost. A Allah, Žadošanu, živi vječnim životom. Nije nastao, nego je bio prvi I je posljedni, nakon svega. Sve da umri, sve kada doživi prolaznost, kako kaže Allah Čelašanu, Kullu men aliha fan. Sve što je na dunjalu koji je prolazno, sve će nestati. Samo će ostati, I ostat će samo lice Tvoga gospodara, plemenitog veličanstvenog. Samo to će ostati. Kad se ovdje kaže lice, ovdje potvrđujemo kao sedmjeni cehli sunneta, da Allah ta'ala ima lice. Ali, Nije u slučaju nema značenje da će mu samo lica ostati da se ostalo će biti prolazno ne nego to obuhvata i Allahu te bare kvetara zat njegovo biće u lice buhata i zat može se shvatiti sve će nestati sve će proći osim njegovog lica a ostalo znači njegov, od njegovi promieni tine svojstva će nestati ne nego buhata znači svojstvo i bića, zata Allah subhanahu wa taala isto tako njegov prometo dolčanstvom lica Pa kaže, sve mimo njega živi životom koji ima početak i kraj. To je znači definicija Mama Taborija. Zatim kaže, nakon što je spomenuo Kur'anski ajit i sura Alimran, pa navodi mišljenja mu Fesira, pa nakon tih mišljenja on završao svojim, znači svojim mišljenjem, pa kaže, kazali su, on Tebare Kevetala posjedio vječni život koje je jedno od osobina Uzvišćenog Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Mi smo kazali da sva Allaha lijepa imena sadržaju, obuhvataju u sebi osobine. Tako je da ime El-Haj obuhvata i sadrži Allaha Subhanahu Wa Ta'ala vječni život. Pa kaže Uzvišćeni Allah se opisao da posjeduje život kao što se opisao svojstvom zdanja, kudreta, moći, snage. Znači poput ostalih osobina, Allah Subhanahu wa Talas opisao i svojstvom, svojstvom života vječnog. Zatim on kaže, a ja mislim, kako on to pojašnja pa kaže, opisao se vječnim životom, koji nema kraja niti prolaznosti, tako da je negirao da ta osobina vječnog života sadrži ono što sadrži osobina života koja obuhvata stvorenja, odnosno Smrti i prolaznost, pa kaže, zato je obavijestio stvorenja da je on, subhanahu wa ta'la, samo zaslužan da bude obožavan, da se njemu ibadeti čini. To ono, znači, što mi hoćemo da kažemo kur'anski ajti koji ukazuju, da je on živi i vječni, da nema drugog istinskog Boga, i zato je definicija pojašljenja, la ilaha illallah, da nema, znači, i božanstva, koje je zasluženo da bude obožavano osim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jer on živi, vječni, ne umire, ne prolazi sve mimo njega je prolazno i sve mimo njega što je živo, on Subhanahu Wa Ta'ala je udahnuo i dao život. Dao život takima. I on Subhanahu Wa Ta'ala kao upsolutni vladan, malik, malikul mulik, malik, melik, melik, ima pravo da radi u svojoj vlasni što hoće s kim hoće i kako on, subhanahu wa ta'ala, hoće. Koga će uživjeti, koliko će živjeti, koga će usmrtiti i kada će, kada će i gdje ga usmrtiti. Ezrađađi, rahimahullah, je rekao, el-hay ukazuje na stalno prisustvo. Da je on, subhanahu wa ta'ala, stalni. Stalni znači da nikada ne prolazi, niti će kada proći i nestati. Opstoji. Monte bareke vetala. Zatim podovi spoznaje je od velikog uzvišenog Allahov imena. Kada čovjek svati i razumije hai značenje toga da je Allah dželle uzvišen, živi, vječni, koji ne prolazi, koji ne umire, u istom trenutku zna da sve mimo njega subhanahu wa ta'la će proći, da je prolazno, sve umire ahbibi, svi će je smrt okusiti. I to Allah je da što vam mnogim mjestima u Kur'anu. Kullu men aleyha fanu, wa jebqa vajžuho rabbi kad uđelari volikra. Sve, što je na dunjaluku, sve što je na zemlji, sve je prolazno, sve će proći, ostaće samo tvoj gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala. Samo on subhanahu wa ta'ala ostaje. Njegovo lice veličanstveno i plemenito. Sve mimo toga je smrt. Sve mimo toga će smrt okusiti. Sve mimo toga za njih je vezano da je sve što je ispod arša će smrt okusiti. Niko neće živjeti vječnim životom. A Allah žel nevala živjeti vječnim životom. Pa ha, Bibi, kad si saznao i spoznalo si smrtnik, da prolaziš, a da je tvoj gospodar vječni i živi i da će se njemu vratiti, pogledaj šta činiš, pogledaj šta radiš, pogledaj kako se ponašaš prema sebi, prema svoje porodci, prema familiji, prema komšijama, prema prijateljima, prema svima habibi. Da li se ponašaš u skladu kako Allah džele traži od tebe? Jer sutra će se vratiti da je ta prolazna, samo tek tako prolazna stvar, vidjet od podova spoznaje, da će biti proživljenje, pa će tamo, na kraju, Allah žele vala da podari ljudima vječnost. Nakon ove prolaznosti, na Dunjaluku, slijedi vječnost, koju će Allah žele šalim podarati stvorenjima. Al ta vječnost će biti u nasladi i u Pa kako budeš radio, znajući da si u prolaznoj kući, onoliko koliko se budeš pokoravao uzvišeno, Odnosno, koliko budeš nepokoran, tako će zaslužiti jedno te dvije kuće. Koja će biti vječnost. A vidjet ćemo što Poslanih s.a.v. kaže za taj dan i taj trenutak. Zatim, Allah s.a.v. ukazuje, kako smo rekli, وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِّ إِلَى الْدِلَى يَمُوتِ I ti se pouzdaj, postani se na živog i vječnog koji ne umire. Koji ne umire. Traži jedna nas, draga braćo, kako smo spoznali da je on subhanahu wa ta'ala veličanstveni, živi, vječni, neprolazni, koji ne umire, da bude obožavan tim što će se osladati na njega, tevekulu, svim svojim postupcima ćeš prepuštati Allahu subhanahu wa ta'ala, a taj tevekulu osnova njegove u tvom srcu, Habibi. Ne da se dotvoravaš, ne da se prikazuješ ljudima kako si ti onaj koji se osladili na Laha, džel levala najbitnija stvar oslonca je u tvojom srcu. Da li je tvoje srce zaista istinski uzelo i pouzdalo se na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim tvojim stanjima, u svim tvojim situacijama. Jer će srce biti pitano šta je radilo. Srce, ono je glavno. Ako je ono pokvarno, ali pokvarno se svoj ostalo. ih se pokazuje ili pred nekim, ili pred žematom, ili pred porodcom, ili na poslu, na ulici, može se prikazivati. Ali srce, Allah je o što u srca. Da li je srce u izvoru onakvom kako on subhanahu wa ta'ala traža. I zato je temat, ovaj oslonac u srcu. U srcu, glavna stvar. Jer srce kako bude pojmilo ovog Allaha subhanahu wa ta'ala u smislu njegovog vječnog života, njegovih savršenih osobina, tako ćeš, habibi, ti da se ponašaš u svome životu. I naravno da među Ljudima u svijetu postoje monafici, ali ti monafici se svojim postupcima razotkrivaju, otkrivaju s vremena na vrijeme. Svojim postupcima se razotkrivaju. Znači, ne može se on uvijek prikrivat i kriti za vjere i tvrda i vijeni, nego će doći trenutka da se on otkriva. Mora se, otkriti, mora se razotkriti da je monafic, da je mir. A posebno će se razotkriti na sudnjem danu, kada više niko neće moći da se prikriva. I zato Allah Đerašanhu traži i naređuje, naređuje poslaniku alaihi salatu vasalam da se pouzda i osloni na Allah Đerašanhu. A onaj ko se pouzda na Allaha Subhanahu wa ta'ala koji je živi i vječni, habibi, komu može nešto učiniti? Niko! Jer Allah Đerašanhu posjedi apsolutnu moć, moć i snagu da te u svakom trenutku, u svakom treptaja oka koji doživljavaš, da ti iznađe izlaz, da te pomogne, da te ojača, da te osnaži i da uništi tvoje, i njegove, tvoje i njegove neprijatelje. Zatim Allah kaže u suri Mukmin u 65. ajetu وَلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَدْعُوهُ مُحْلِسِينَ وَهُدِّينَ I on je živi, živi, pored kojeg nema drugog istinskog Boga, jedini koji je zasužan bude obožavan I njemu, ili od njega, ili samo njega dozivajte, samo njega molite. Samo od njega tražite, nije od kog drugog. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pogledajte i završite kajeta. I hvala, sva sovrste hvale i pohvali pripadaju gospodaru svjetova, koji je takav, živi i vječni, i koji ne umiri. To je naš gospodar, to je naš gospodar kojeg mi obožavamo u kojem padamo na seždu. Samo među nama ima oni svjesni i manje manje svjesni. Zatim, draga braćo, kako su već rekli, ovo Allaho te bareke Kvetala ime sadržu se bi osobinu savršenog života. A mi znamo da su Allahove bareke Kvetala osobine od uvijek. Vječnije osobine. I za uvijek. Nikada nisu prolaze. Uvijek su Znači pri Allahu te bareke te bareke ve taala. Zato pogledajte šta kaže imam Tahavija u znači poznatom some dijelu Je kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala je sa svojim osobinama odovijek i ovo je akida ehli sunneta sebenika posanika sallallahu alayhi wa Jer danas ima mnogo onih koji negiraju Allahu je leva savršene osobine njegova lijepa imena ili ih pokušavaju protumačiti na sasvim pogrešan način, odnosno na način koji je bio nepoznat prvim generacijama muslimana. Pa kaže, uzvišeni Allah je sa svojim svojstvima osobinama od uvijek. I prije stvaranja stvorenja. I prije stvaranja stvorenja. Zatim kaže, ne može mu se dodati neko svojstvo koje ni imao od prije. I zato mi vjerujemo da je opisan osobinama kojim su On subhanovatara opisao I mi ih potvrđujemo, otvrđujemo onako kako se je opisao ili u Kur'ani, u Sunnetu. Neke osobine su poznate, došle su u Kur'an, mi ih potvrđujemo. One koje nisu došle, nikao potvrda, a niti kao negacija, mi ih ih potvrđujemo, niti ih negiramo. Jer Allah je nešto ostaje u glajbu, nepoznatom. Tako da ne možeš tvrtiti nešto što on nije negirao, da on ne posjeduje. Takvu znači osobinu. Nego jednostavno potvrđiš ono što je potvrdio, a negiraš ono što je on Subhanu Vatala negirao. Pa kaže, niti čemu neko od ti svojstava nestati i proći. Njegovo ime El Halik, stvoritelj. Nije nestalo, tek kada je on stvorio. Znači kada je stvorio, pa se opisao imeno da je on stvoritelj, nego je bilo prije stvaranje, kako na početku kazao. Niti je tek nakon stvaranja stvorenja dobio naziv Elbari, koji je učinio, kako smo kazali, da to što je stvorio doživi nastanak u svijetu postojanja. Zatim kaže on gospodar je istinski gospodar, a ne onaj nad kojim se gospodari. Pa zatim kaže, on je stvoritelj i nije stvoren, to je haj, živi i vječni. I kao što on oživljava mrtve, i posljedje to ime prije nego što oživi. Muhi, on je taj koji daje život svemu. Posljedavao to ime i to svojstvo, prije nego što je, prije nego što se desilo da on oživi nešto. Zatim kaže, također posljedje ime stvoritelj i prije nego stvori sva stvorenja. Zatim imam Ebu Hanife rahimehullah kaže u djelu fik kolektora. Njegova svojstva su odvijek i nisu stvorena. Njegova svojstva su odvijek i nisu stvorena. Da imate mnoge koji se pripisuju Ebu Hanife rahimehullah da vjeruju, da izvršavaju, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'la poput njega ali se ovdje znači su u uvjerenjima Ebu Hanife rahmetullaha ili zatim kaže ko kaže da su bareke otebara svojstva stvorena ili se koleba i sumnja u to takav je nevjernik u Allaha subhanahu wa ta'la razumite ljudi koji kažu da je Kur'an stvoren Da Allah govor stvoren. Ebu Hanife donosi hukum. Propis takvi. On uzvišeni, Allah je prvi, kaže. Bez početka i posljednji, jer nema kraja. Prvi prije svega i posljednji nakon svega. Ovo je bila akida Ebu Hanife, rahmetullah Ali. Akida koja je bila u potpunosti sa akidom ostalih imama. Imama, mama Ahmeda, Malika i Šafi. Svi su bili na istom. I nije bilo razlike među njima. I oni koji žele da žive životom, oni koji su sjedili poslanika salallahu aljih i vaselame, trebaju da imaju uvjerjenja i ubjeđenja kako su imali naši ispravni predhodnici. Zatim sredjeći prvod. Svaki vjernik koji spozna, dragi brate, i cijena, sestro, ovo veličanstveno ima, ilhaj, živi, koji ne umire, Požuri Habibi da se pokori Allahu Jalla wa Allah. Požuri da što više Allah subhanahu wa ta'la obožava nakako kako kako on subhanahu wa ta'la traži u svojoj premetoj knjizi sunetu poslanika sallahu alaihi wa sallam. Prepušta se u potpunosti Allahu Jalla šanhu njegovim propisima. Zato je poslanik alaihi sallatu selam često izgovarao da ovu kaže Allahu meleke eslam gospodaru moj tebi se pokoravan, vabike amend, i u tebe vjerujem, va alijeketa vakelt, i na tebe se oslanjem. Zatim kaže poslanik, vajlejke enebt, i tebi se uvijek obraćam, Allahume, leke eslemte, vabike amend, va alijeketa vakelt, Četiri stvari koje su jako bitne u svakom muslimana. Da se pokoravaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se osjehaš samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se samo njemu obraćaš, da samo od njega tražiš. Sve što ti je bitno u životu. Zatim kaže poslanicu vasalem. Zbog tebe se raspravljam. Zbog tebe se raspravljam u tvoje ime se raspravljam, ne radi svojih strasti, ne radi svojih prohtjeva, nešto želim se dokazati kako sam ja nekoj nešto. Nego uvijek kada to tražiš istinu, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada dokazuješ nekome, dokazuješ radi Allaha subhanahu wa ta'ala, radi njegovog zadovoljstva, sve tvoje rasprave, sve tvoje diskusije, moraju biti radi Allaha i u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i traženje istine, i traženje istine ništa drugačije. ti suprotno tome. Ovo raz podučava poslanik, sallallahu alihi wa sallam. Zatim kaže poslanik, Allahuma inni a'udhu bi'izzatik, gospodaru, utječem se tvojoj moći. La ilaha ilaha ent. I nema drugog istinskog Boga, mimo tebe. Pogledajte što traži nakon toga. Entu dillani. Entu dillani da me ne ostaviš na stran putici, nakon što si me uputio. Ha, bibi, to ti je glavna stvar u životu. Da vjeruješ da se šano pokoravaš, da vjeruješ u njega, da se na njega oslanjaš, da od njega tražiš i da nakon svega toga kada dokazuješ pozivaš druge u din, bilo na koji način da to radiš od Allaha i da tražiš od Allaha se bat, da te učvrsti na pravom putu, da te ne skrene. Allah subhanahu wa ta'ala upućuje koga hoće, u zabludi, ostavlja koga hoće, ljudi će osvanuti kao vijenici, omorknuti kao nevijenici, omorknut kao vijenici, osvanut kao nevijenici, u Allahovim rukama je uputa, Allahu upućuje, srca okreće kako on subhanahu wa ta'ala hoće. traže da Allah te učvrsti i ne moje misliti da si ti spašen, da si spašen sudok ne budeš ušao u ženete. Nisi spašen sve dok ne budeš ušao u dželjnate. Danas ima mnogi, ili mnogi postoje koji misle subhanala, nisu ni svjesni šta misle. Odabran, spaša, pa sve one stvari kojima su opisani istinski sjedbenici, pripisuje sebi, pripisuje sebi da je o takvi, spašena skupina, o spašenjem skupine. Ne zna kako će zanočiti, ne zna kako će obrgati. Možda će njegova jedna riječ pruzrokovati Allahovu sržbu i da mu oduzme najljepši dar koji mu je podalio. A to je din. Ti habibi kada se rekao ašhedu la ilaha illa wa ašhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu habi nisušu u džanetu. Nek' si tek počeo da pružaš korake ka džanetu. Tek si počeo da pružaš, nekad možeš doći i provalio, hop, nema. Čovjek će biti proživljen na onome na čemu bude usmrčen. Šta radiš, čim se baviš, šta radiš, da li si svjestan kada najviše jedeš mjesto brata svoga, da ne budeš usmrčen u tim trenutcima. A kažemo, na početku smo spomenuli šta? Znači, kad Hab men hamara durma, bit ću propašen ko bude imao i trunči su nepravdje prema nekom da je učinio na sudnjem danu. Šta ti misli da će doći vred kadatel, alhamdulillah, dragi, oprosti mu, smiluj mu se, što si ga ogovarao, gibeti i dan i noć. Nismo svjesni nismo svjesni koliko su opasne stvari i kaže poslanik da su to tmine na sudnjiv dan, tmine. Zato je isprava vjernika, Bibi, pozabavi se o sebi. Kako će se sačuvati, kako će se spast, kako će se Allah umiliti, kako će se Allah približiti. Pozabavi se svojim namazom, gdje kaska, koliko je skrušen, koliko je nijen. Šta je naučio odovje, što je naučio oslavljenja veličanja svoga gospodara, i mu je namaz alhamdulillah kulhu wallahu Allahu ekber. Razumete, i uvijek tako, uvijek tako. Nema sumnje da velike stvari kulhu wallah ko bude učio, znači kao što je postanik sa stanom su došli da se požale na čovjeka koji voli da uči suru kulhu wallah. Al'o pitao posanik bilo mu je čudno što on to toliko uči. Zašto? Ka je zaista volim tu suru jer je Allah dželle šanso opisao vrstveni svojstvo u toj suri. Odje uči zato što razmišlja i promišlja o značenju veličine tih ajeta. A nešto je običaj, tradicija, što prije, što kraće, hajmo idemo dalje. On promišlja, razmišlja njegova, znači to uzdiči i to će mu dati korist. Jer kaže, kako voliš svoga milostivog Rahmana koji se opisao tim plemenetim svojstvima, također tebe milostivi Rahman voli. Ako uči iz tog razloga. Ako uči tek tako, Habibi, da što kraće, takav neće da Zato moraju se prispitati, što si, ko si, koliko doživlja svoj namaz. Zatim nakon namaza Habibi mnoge druge stvari. A ne sjedi, odmori, ona što radi iče, taj, taj, taj, što ne uče. I onoliko, onoliko, oduzmi, dodaj, oduzmi, dodaj. I tebi će isto tako, sa strane stoji, oduzmi, dodaj, oduzmi, dodaj. Što se radi, ništa ne propuštaju, ništa. Sve zapisuju. Pa ćemo se stidjeti svojih listova. Pa će se stidjeti što su u čošku sjedio sa svojim Habibom na dunjalu kova govarao Allahovog miljenika, štičenika, Allahovog vliju A ti is mislio da se Allahov evlijao i po sebe. Pa će se stidjeti što si to radio. Al kada će se stidjeti Habibi Kada bude kasuna se stidiš. Dana se trebamo stidjeti šta radimo, šta činimo. Kao što se stidi da to što iskazuješ u samoći, u prisustvu jednog, dvojice, trojice, četvorice, kao što se stidi, da to kažeš lično meni, lično njemu i trećem, nego se odeš osamiti sa onim istom išljenikom što je poput tebe, poput tebe na istom nivou, bez svijesti o Allahu Đelešanu. Osobe koje je tako, to nevi svijest, nemaju svijesti o Lahoji te bareko je tala snazi i moći da te može jednom treptaju oka uništiti na onome na čemu Još povrst svega smatraš da je to od vjere i dina. Još gore. Još gori da pripisuješ takve osobine vjeri i da ohalališ takve stvari. Da li se ohalalio gibet? Da li se ohalalio gibet? Da to je gibet od velikeh grijeha. Ako ga ne ohalališ. Ali kada ga ohalališ i smatraš dozvoljenim, a bi više nije velike grijeh, nego kufr na vjerstvo koje ti izvodi iz vjeri. E pa sad, koliko sad čovjek zatrpiri kada kaže, kuf, nevjerstvo koje izvode izvjere, odmah te drtaju, jel? Tiješko je za Habibi, da li si svjesna u tom trenutku kada to govoriš? Zašto se naslađuješ od ništa je Allah Subhanovat Allah zabranio? Zatim kaže, poslanji Sal Saleme, nakon što traži da ga Allah Čelešanu, učiš se na pravom putu, da ga ne ostavi u zabludi, nakon upute, Hayu zaista si ti živi koji ne umiri. Pogledajte kako Lađeva Šana opisuje. Jer zna da onaj koji to može podati koji može to učiniti i koji je zasužan da budeš mu pokoran, da vjeruješ u njega, da se na njega oslanjaš, da njega tražiš i uputu i zašitu je hayu. živi ladila, ladila je koji ne umiri. To jedini koji je zasužan da mu se ovo sve iskazuje, pripisuje i od njega, od njega subhanahu wa ta'ala traži Svi džini, onaj nevidljivi svijet, svi će ti biti mrtvaci i mrtvi, kao što i ljudi, svi će pomijeti. I ljudi i džini. Niko neće, niko neće od njih ostati. Ostaje samo vječni Allah, tabareke, tabareke wa ta'ala. Zato Allah šal kaže, وَتَوَكَّنْ عَلَى الْحَيِّ لَذِي لَا يَمُوتِ i ti se pouzdaju osloni na onoga koji je živi i koji ne umiri. Jer je on jedini zaslužan da se veliča i da mu se robuje. Zatim, sljedeći u nijukov slučaj, draga braća, kao što smo dosta puno puta e, spominjali, ne smije se osobina Allaha subhanahu wa ta'ala poistovijeti sa osobinama stvorenja. Ne možeš nikada zamisliti i pomisliti da Allahov život, vječni život, je poput života smrtnika, ljudi i stvorenja koje on, subhanahu wa ta'ala, stvorio. Svi mi imamo početak i kraj, Allah, Đišao, nema niti početka, nema niti kraja. Kako smo kazali, Allahu la ilaha illa hu val hajju Allah je nema drugog istinskog Boga pored njega. Jedini zaslužan da se obožava, živi i vječni. Lata huzuhu silatu valano. Niti ga drjebež, niti san obuhvata, niti obuzima. Znači, uvijek živi i vječni, kontroliše je sve Na svim stvarima, svim stvarima, ima univerzalni nadzor, ništa mu ne promiče. Danas, Abibi, ajdi, ja te mogu, s se družiti, čekaj trijuta kad ćeš jel, zakuljati i kad ćeš zaspat. I onda odradi ono što sam ja naumio. Da ti ne vidiš. Međutim, nikada ne možeš učiniti bilo kakvo dijelo sa kojim Allah Jelša nije zadovoljen a da te on subhanahu wa ta'la ne vidi nikada nećeš izgovoriti riječ a da je on subhanahu wa ta'la ne čuje nikada nećeš učiniti postupak a da on subhanahu wa ta'la ne vidi zato kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame inna Allahe la jenam wala jenbegi lehu en jenam zaista Allah -vala ne spava niti ima potrebe da spavat ima potrebe da spava to ukazuje još na savršenstvo njegovog na života na život ravi koliko ti imaš potrebu za spavanjem svakodnevno da se odmoriš da sutra ponovo startaš sa poslom i obavezama Allah džele hoş na yem degiluhu nema nikakvog vida potrebe za spavanjem nikada nikada kazali smo samo Allah džele hoş za početak stvaranja svijeta tašnji do današnji dana i nakon nas do sudnjega danja. Nikada ga nije obuzeo, niti drjeve, niti san, niti ima potrebe za slavu. Sve nadzire svojim univerzalnim nazorom. Zatim kaže Allah Čerašanuhu u suri Fatir 41. ajetu Inna Allahe yumsiku sema yumsiku sema vati wal arda en te zula Zaista Allah yumsik Allah drži nebesa i zemlju da padnu, da propadnu. Zatim se te snage te moći gdaš nebesa i divi se subhanallah neki uzvišen onaj stvoritelj nebesa kako dino stvara ali razmisli kolika ostanebesa kolika je to sila koliko su znači, koliko su teška a allah je lašanuhi drži i čuva njegovom voljom opstaje njegovom snagom i moći koji najmoćni najjači kako smo opisivali, svaki vid snage koje postoji da to je što mu je Allah Đelešan podario, a on je najmoćniji. Drži da nebesa obstoje. Ne ova nebesa koja mi vidimo prvi svoj, sedam nebesa, sedam nebesa, isto toliko zemalja. Allah Đelešanu drži da on je obstoje. I kada bi dozvolio da padnu, kaže nema, niti postoji neko ko bi moglo to zadržati. I na kraju kaže Allah, kane, halimen, a Allah je blag i mnogo praša. Što je blag? Neizmjeno blag. Zbog toga što zna šta se dešava ispod nebesa, šta stvorenja rade, koliko ga je koliko ga vrijeđaju, koliko ga psuju, koliko su nepokorni, koliko glave okreću, koliko se bore proti njegove vjere, njegovih sedbenika vjere, njegovih štićenika je vlija i sve, sve to vidi, sve zna. I opet je blag da dozvoli da se obruše ta nebesa na takvo, takva stvorenja. Gafur želi i daje ti mogućnost da se pokaješ. A on pokajanje prima. Mnogo prašta. Šta god da činiš, šta god da radiš. Pogledajte znači kako se povezuje povezuje značenje kuranskih kuranski ajeta. Zatim sljedeći pod jezda će Allah na sudnjem danu Podariti stavnicima dženeta vječni život Stavnicima vatri vječni život Danas Jelajšanu učine stavnika dženeta A sad ćuva da budemo stavnika vatri Allah Jelajšanu kaže Vama hazi li hajatu dunija ila lehum wa lajib Zaista ovaj dunjaluk I ono što je na njemu Ništa drugo nije osim igra i zabava Igra i zabava Allah Subhanahu wa ta'la u prvom dijelu ajta ukazuje koliko je dunjaluk prolazan, koliko je ništavan, da se čovjek nekači, da se ne povezuje, da se ne konektuje za dunjaluk, da bude znači stano nekoj konekciji, nego da uzme nekoliko koliko mu je potrebno i da radi za kuću vječnosti. Zbog čega ja je to pokaz zapametno? Pa kaže Allah Zanohu A zaista, vječna kuća dženneta je vječna kuća života. Vječni život je tamo vječnost je tamo za onoga znači ko spozna iskonta da je kuća dunjalka prolazna igra i zabava koja nestaje Allah Đelešanu ukazuje da uzmeš povuku da radiš za ono što je vječno što vječno traje a to je dženet džensko uživanje laukanu ja'lemun ako bi oni samo promisli kada bi oni samo zdali znači ako shvat iš i razumiješ a ne shvat i neš i razumiješ tako nebude se družio Kur'an I hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne bude slušao uputu Kur'ana i Sunneta da je ova kuća igra i zabava, kuća koja je prolazna, a da očekuje sve nas jedna od dvije kuće, kuća vječnog uživanja ili kuća vječnog kažnjavanja. Pa onda čovjek kada to svati i razumije da radi za kuću vječnog uživanja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadiskoj vjerodostojnosti Buhari i svih drugih kaže Kada uđu u stavonici dženeta u dženeta i stavonici džehennema u džehennema, pogledajte, tada će pozvati glasnik. O stavonici dženeta, ja ehvel dženeta. O stavonici dženeta. Pa da pogledaju šta poziva. Kaže, zatim će se pojaviti smrt u obliku crno-bjelo govna. I onda će oni posmatrati, pa će kazati, da li vidite to što se prikazalo, što on se ukazalo? Kazat će, vidimo, pa će biti upitani, znate li šta je to? Pa će, kaže, oni posmatrati, promatrati kako bi skontali šta je? Pa će na kraju kazati, svakako da znamo, to je smrt. Kažu učenjaci, toliko će se prepastiti. Znate šta vide? uše su u kuću koja je vječna slušali su a kada, znači i pored toga što su u džernetu, kada se to ukaže i pokaže, on će osjetiti strah. Zatim će se obrati o ostalnici džehennema. Isto, doći će, znači, smrt obliku ovna koji je crno bijeli, pa će biti, pa biti upitani da li znate šta je ovo, pa će i posmatrati posebno, promatrati pa će kazati svakako da znamo to je smrt. I onda dolazi radosna vijest, I tužna vijest. Tegobna vijest. Tada će kazati o stavnici dženneta. Huludun felamaut. Vječnost u kojoj nema smrti. O stavnici vatre. Vječnost u kojoj nema smrti. Kažu učenjaci. Toliko će se stavnici dženneta obradovat. Da je Allah propisao smrt, umrlo bi od sreće. Kada čuju ove riječi dala propisala smrt umru umrdobeo sreći u tom trenutku a znas ti kakva će tuga biti za stanovnike vatri kada im glasnik dođe i kaže huludun fi la Vječnost u kojoj nema smrti. Zati mala zato je poslanis sallallahu alayhi ve sellem proučio kuranski ajat wa anziruhum yawmal hasrate iz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin i ti opomeni i ukaži na dan jeumer hasre na dan velike tuge velika tuga će to biti koja će zadesiti koga one koji su u gafletu i nemaru na dunjalu kubili minuni, koji nisu vjerovali u Allaha Đelešanu tako će poniženje znači doživjeti da kada ugledaju tu smrt biće im rečeno vječnost u kojoj nema smrt I to je naš život koji je vječni život u kojem će biti uživanja i nasleda ili će biti suprotno tome kaza. Zato se postavlja pitanje, da li smo se odazvali živom i vječnom koji na umere, Da li radimo onako kako živi vječni traži od nas? Da li nastojimo da budemo doni onih kojima će Allah Čeala nakon ovog prolaznog svijeta podariti vječni život, uživanje? I smo od onih koji radi u ovoj prolaznoj kući gdje će nastaniti kuću vječnog kažnjavanja patnje i svih vrsti vrsta bolova koje čovjek ne može ni zamisliti i pomisliti šta sve očekuje one koji glavu okrenuti puta Allaha subhanahu, subhanahu wa ta i zadnji plod koji ćemo navesti svijest draga braćo Allah Allaho i Tebareke ve Jer on Subhanahu wa ta'ala koji je Elhaj, živi, koji je podario nama život, da smo svjesni Habibi, da je on Subhanahu wa ta'ala taj koji ti može život uzeti u svakom trenutku. I ne samo život. Život kad ti je Allah Subhanahu wa ta'ala kao život koji ti je podario, on sadržio bukva mnoge blagodati koje ne možeš pobrojati koliko ih posilješ od strane Allaha da budi svjestan, da sve što posjeduješ, da je to što ti Allah dž. Allah dao i da u svakom trenutku to može od tebe otići. U svakom trenutku. Kao život, tako i ostale tako i ostale blagodati. Jer Allah dž. Ošano kaže Huva wa wa zaista je on taj koji oživljuje i koji usmrćuje i njemu ćete se svi vratiti. Znači svjest jer Allah koji ti daje život i istog isti gospodar koji će ti oduzeti život ali te napomije da nakon tog oduzimanja života ponovo slijedi povratak Allahu dželle şanuhu nakon povratka slijedi ispit šta si radio čim si se bavio kako si proživio taj određeni dio tvojih dana života na dunyalu i svi će biti pitani svi će biti pitani međutim šta su pripremili kao odgovor Ozišem Allahu subhanahu wa taala. U suri Mu'min 68. ayet Allah dželal kaže: "Vel On je taj koji oživljuje i usmrćuje. A kada on subhanahu wa taala odredi nešto, donese odluku. Zato kaže samo budi ono biva. Što znači u svakom dijeliću sekunde Allah Đelešanu kada nešto odluči može ti uzeti, može ti uzeti, može ti oduzeti i tvoju dušu, tvoj život, blagodati koju uživaš, koliko ljudi uživa u trenucima, zdrav, sve ima, saobraćajna nesreća, habibi, invalid. Nešto slijep, gluh, nakon što je sve imao nakon. Da li si bio zahvalan, da li se zahvaljivao, da li to koristio u onom u čemu je Allah subhanahu wa ta ta'ala ti dozvolio da koristiš. Da li si gleda ono što je Allah subhanahu wa ta ta'ala zadovoljeno da gledaš? Da slušaš ono što je Allah subhanahu wa ta ta'ala zadovoljeno da slušaš? Da hodiš prema onim stvarima sa kojima Allah subhanahu wa ta ta'ala zadovoljen? Da pružaš ruke prema onim stvarima sa kojima je Allah subhanahu wa Kada odredi samo kaže kumum fejekun, budi ono biva, nakon toga nema habibi više tebi spasa ni salameta. Nema. A onda je kasno da sjediš? i je kaje Bože šta sam uradio, šta sam učinio, nego govori da si zdrav o Allahu, šta ja ovo radim, Bože oprosti, popravi put i začuvaj, spasi. Allahu dragi, hvala Te na neizmjernim blagodatima, kojima me obasipaš i danju i noću, i vidljivim i nevidljivim, a bi biti isto svjesni koliko se blagodati Allahu i Teba rekao je Tanas pušta na nas. Zato se Allahu, Jerzašana, uvijek zahvaljujemo i trudimo da budemo zahvalni i pokorni njegovi, subhanahu wa ta'la, robova. Zatim, poslanik, sallallahu alihi ve sallam, u hadisu, koju bilježi muslim, kaže, Allahume inni a'udhu bike min zavali njimetik. I ovu, da treba da učimo. Gospodaru, od tebe tražim zaštitu, da moje blagodati, koju uživam, koji nam je paš ne dožive prolaznost. Da ne odah i od tebe. Tražiš od Allaha, utječeš sa Allahu Đallahu Ala, da ono što ti je podari od blagodati, da ti je sačuva. Da ne od, od Samo se u tim trenucima svjestan onoga što ti je lađe od šal podari. Ona kaže, nemam ništa, šta ja imam? Pa imaš abibi glavu. Pa reci, kad pomisliš šta je na toj glavi i šta glava sadrži, to su neizbirne blagodati. Znate, šta ja imam, samo pomisliš koliko imam eura tamo i koliko imam dolara. I naši, jes? A bih bih stavio na jedan tas svaget svoj vid i bogatstvo svijeta, na drugi tas, a bih blagoda Tvog vida bi bila glavna. Glavna. Zamislite, obožavaš Allaha bez vida. Slijep. Iskušenje veliko. I zato je dženet onome ko osabura na tome, dženet, vel, znači, ne naravno da, da to zvala vid, i da osaburaš na tome dženet. Znaš si nego daš u Pur'an, ne vidiš harfove, ne čitaš znači, hadise poslanika, ne vidiš ljudje koje voliš, koji su ti dragi, koji su ti bliski. Koja je to blagodat? Da imaš pare s onome dijelu, daj da vidi mamu, jedan put, samo da je vidim, oca, brata, sestru, Se bi dao, opet se ne bi nagledalo. Bi to dao za jedan trenutak da ih vidiš. Allah je ti podario čita tvoj život. Da imaš i da gledaš, da se naslađuje svojim svojim pogledom. Zatim kaže poslanik, salallahu alaihi sallam, nakon što je tražio zašitu, da mu Allah je podari, da te blagodate ostanu, da nisu prolazne, kaže nakon toga, da te havuli afijati i da izmijeniš moje stanje, moje zdravstveno stanje, i stanja znači, zdravlja u stanje bolesti. Traži da maha Subhanova Tala, znači, znači, ti si sa zdrav, ali vađeš ovaj taj koji ti daje da oboliš, da se razboliš, tražiš zašitu takvo u stanje, i kao žučenjaci, da isto tako dova obuhvata i stanja bogatstva, u stanje siromaštva. Doba, doba, znači, kao što zdravlja obuhvata i metak, i metak. Tražiš od Allaha, svjestan si da ti on dao, da je on taj koji hajru hafiza, koji najbolje čuva, koji te čuva, koji te pomaže, da je on taj koji ti može sve tu uskratiti i oduzeti. I zato si uvijek svjestan da su blagodati koje posjedeš od Allaha, nisu od tebe, nisu od tvojih tvoje familije ili nekoga na dunjalku. Zatim kaže poslanik, Vafuđa eti nekometik, I tražim, Bože, dragi zaštitu od tebe, od iznenadne kazne. Iznenadna kazna dolazi k onome čovjeku koji je u gafletu, u nemaru, pa Allah je što pošalje, kad se najviše on opusti. Raskoš, jepota, Allah je što vam ga kazne. Postanik s.a.v. traži zaštitu takvog stanja, ali nas podučava da mi tražimo. ve s.a.v. bio najdražiji Allahov rob. Allahov prijate, ako ko su mi? Mi smo najpređući da učimo ovu dovu da tražimo da vaha subhanovatela zaštu. Zatim kaže, poslanik sallam, o džemi' sahatik i, I svih vrsta tvoje srđbe, odnosno svega onoga što će prouzrokovati tvoju srđbu, tvojeg gnjev. Allah što se srdi, to je svojstvo, savršenstva. A kada se Allah rasrdi, niko te sačuvati neće. Osim njega te bareke Tebareke veteanu. I s ovim, draga vratišnama, ću nas završiti. Moliće Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari, da nas učini od oni koji su istinski vjernici Allah subhanahu wa ta'ala, da nam omili iman, dobra djela, dobročinstvo, da nas učini od istinskih sjedbenika Muhammeda, da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima, da jedini safove svim muslimanama, gdje oni bili da pomogne je braću muslimane u svim krajima svijeta, da nas ovako kako nas je sakupio na ovome svijetu, sakupio i okupio ženetu sa poslanikom, s.a.v., ostalim virovijesnicima, svim iskrenim, svim šehidima i svim dobrim koji su nasljedili na tom putu. Subhane kallahu me, hamdik, la ilah ilah ilah enta, estakfirka, atuvu ilik,